Назавжди залишаються нашими дорогими друзями. У вас номер 113. Сподіваюся, ви не забобонні? Ні, хоча мушу сказати, що мене виховували в релігійній сім'ї. І сама думка про самогубство мені не дуже до вподоби. Але про жодне самогубство не йдеться. Нічого подібного не може бути. Вигукнув директор таким тоном, що його спантеличений співрозмовник більше не повертався до цього питання. «Сарконі, проведіть місьє Мон'є в кімнату 113, а 300 доларів, місьє, будьте ласкаві внести касиру. Каса тут, ліворуч, біля мого кабінету». Через деякий час Жан Мон'є марно шукав у кімнаті 113, освітленій променями вечірнього сонця, якісь ознаки смертоносної апаратури. «О котрій годині тут вечеряють?» – запитав він слугу. «О 20.30». – відповів той. Чи потрібно одягати вечірній костюм? Усі наші гості це роблять, сер. Чудово, приготуйте білу сорочку та чорну краватку. Коли Моньє спустився в хол, він побачив там жінок у вечірніх сукнях та чоловіків у смокінгах. «Місіє Моньє, а я вже вас шукав. Оскільки ви один, я подумав, що, можливо, вам буде приємно розділити стіл з однією з наших клієнток». Жан Моньє скривився. Я приїхав сюди не для того, щоб вести світський спосіб життя. Втім, покажіть мені цю даму. Звичайно, ось вона. Місіс Кірбі Шоу. Та молода жінка в білій сукні, яка сидить біля рояля і перегортає журнал. Не думаю, що вона може комусь не сподобатися. Дуже приємна жінка, з хорошими манерами. Цілком інтелігентна. До речі, артистка. Безперечно, Місіс Кірбі Шоу була гарною. Її темне волосся легкими хвилями спадало на плечі, відкриваючи високий лоб. Очі в неї були розумні та ласкаві. «Чорт забирай! Невже Місіс Кірбі Шоу також ваша клієнтка?» «Звичайно!» – відповів директор, який, здавалося, вклав у це слово якийсь особливий зміст. «Представте мене!» – попросив Жан Моньє. Коли вечеря, яка була простою, але добре приготованою і чудово сервірованою, закінчилася, Жан Мон'є в загальному вже знав, що привело сюди Клару Кірбішоу. Вийшовши заміж за дуже хорошого, багатого чоловіка, якого вона однак не кохала, Клара покинула його через півроку після весілля. Вона поїхала до Європи з молодим, привабливим, але цинічним письменником який познайомився з нею в Нью-Йорку. Цей Гульвіса, який, як їй здавалося, був готовий одружитися на ній одразу ж після розлучення, почав по приїзді в Англію робити все, щоб її позбутися. Тоді вона спробувала повернути собі прихильність чоловіка, містера Нормана Кірбішоу. Це, можливо, і вдалося б, але його родичі, друзі та товариші по службі були рішуче проти її повернення. Норман залишився непохитним. І ось саме тоді, коли вона зазнала цієї принизливої невдачі, Клара виявила у себе на столі лист Станатоса. «І ви не боїтеся смерті?» – запитав її Жан. «Звичайно, боюся, але менше, ніж життя. Це добре сказано», – зауважив Жан. «Ну, це правда», – відповіла вона. «Розкажіть мені, яким чином ви потрапили сюди?» Вислухавши розповідь Жана Моньє, вона засміялася. «Це неймовірно. Ви хочете померти лише тому, що ваші акції впали в ціні?» «Мої збитки – це тільки привід. Це була б дрібниця, якби в мене залишався сенс життя. Я не сказав вам, що мене покинула дружина. У Франції у мене немає ні рідних, ні друзів. І якщо бути до кінця щирим, мушу зізнатися вам, що я і Францію залишив». Через невдачу в коханні. Заради чого мені знову вступати в боротьбу? Заради себе. Заради тих, хто може вас полюбити. Ви обов'язково зустрінете таку жінку. Ви гадаєте, що може знайтися жінка, яку я зможу покохати, і яка погодиться ділити зі мною життя, сповнене поневірянь і боротьби? Я впевнена в цьому, сказала вона. Є жінки, які цінують боротьбу за життя. А в злиднях бачать романтику. Ось я, наприклад. «Ви?» – вигукнув Жан. «О, я тільки хотіла сказати». Вона замовкла і додала. «Я думаю, нам вже час. Ми залишилися в ресторані одні. Офіціанти вже просто в розпачі. Ви не думаєте, що вже цієї ночі?» – запитав Жан, допомагаючи їй накинути на плечі хутряний палантин. «Ви не думаєте, що сьогодні?» «О, ні!» Швидко сказала вона, ви щойно приїхали. А ви, ви давно тут? Два дні. Вони попрощалися, домовившись завтра піти у гори. Вранці сонце залило все навколо яскравим світлом. Жан Мон'є прийняв крижаний душ і впіймав себе на тому, що подумав, як добре жити. Він тут же згадав, що пойняття майбутнє вкладається для нього в слова кілька днів. І зітхнув. Вже десята, Клара чекає. Він швидко одягнув білий костюм. І одразу відчув себе легко і спокійно. Біля тенісного корту Жан побачив Клару. На ній теж була біла сукня. Цікаво. Ви розповісте мені, як ви спали. Дякую, чудово. Я навіть підозрюю нашого любого директора в тому, що нам підсипають снодійне. Ну що ви? Засміявся Жан. Я теж спав як немовля і абсолютно нормальним сном. А зараз я зовсім свіжий. І додав. І щасливий. Вона подивилася на нього, посміхнулася, але нічого не відповіла. «Ходімо цією стежкою», – запропонував Жан. «І розкажіть мені історію цих двох австрійок. Будьте моєю шахерезадою. Я не думаю, що в нашому розпорядженні тисяча і одна ніч». «Так». Це дві сестри, близнючки, росли разом. Коли їм виповнилося по 18 років, зустріли одного угорця з аристократичної родини. Дуже гарного і талановитого. Він добре грав на скрипці. Обидві до безумства в нього закохалися. За кілька місяців він зробив пропозицію одній з них. Інша в розпачі намагалася втопитися, але не вдало. Тоді сестри вирішили разом піти з життя. І ось одного дня вони, як ви і я, отримали лист з Танатоса. Це ж божевілля, вони молоді та красиві. Трохи терпіння і вони... Ми всі тут тому, що нам бракує трохи терпіння. Меланхолійно відповіла Клара. Хтось добре сказав, що в кожному з нас знайдеться достатньо мужності, щоб пережити чуже нещастя. Цілий день клієнти Танатоса... Могли бачити чоловіка та жінку в білих костюмах, що гуляли алеями парку, біля скель та урвищ. У готель вони повернулися, коли вже зовсім стемніло, і садівник-мексиканець, побачивши, що вони обнялися на прощання, посміхнувшись, відвернувся. Після обіду в маленькому салоні Жан Моньє щось шепотів Кларі Кірбі Шоу, і було видно, що його слова хвилювали її. Потім, перш ніж повернутися до своєї кімнати, він пройшов до кабінету директора. Генріх Боестер сидів за письмовим столом, схилившись над великим чорним грозбухом. Він перевіряв рахунки та червоним олівцем час від часу ставив хрести на прізвищах клієнтів. «Доброго вечора, місьє Мон'є! Чим можу бути вам корисним? Ви справді можете зробити мені велику послугу, Гер Боестер!» «Те, що я вам скажу, звісно, вас здивує. Моє раптове рішення. Але таке життя. Коротше кажучи, я хочу сказати, що передумав. Я не хочу помирати». Генріх Боестер підняв очі. «Ви це серйозно, місьє Мон'є?» «Я знаю», – сказав француз, – «що здаюся вам непослідовною людиною. Але хіба не природно, що коли змінюються обставини, ми змінюємося самі?» Та змінюємо свої рішення. Вісім днів тому, коли я отримав ваш люб'язний лист, я був у розпачі. Не вірив тоді ні в життя, ні в людей. А зараз усе змінилося. Завдяки вам, любий директоре. Завдяки мені? Так, тому що це диво зробила жінка, з якою ви мене познайомили. Клара Кірбішоу – прекрасна жінка. А що я вам казав? Вона чарівна і мужня. Коли я розповів їй свою трагедію, вона погодилася розділити зі мною всі труднощі. Вас це вражає? Ані трохи. Я звик до подібних перетворень. Я дуже радий, місьє Моньє. Дуже радий. Ви такі молодці. Отже, ви не маєте нічого проти, якщо я, якщо ми з Кларою, завтра вранці поїдемо в Демінг. Місіс Кірбішоу їде разом з вами? Так, звичайно. Вона сама вам скаже про це. Мені залишається вирішити з вами ще одне делікатне питання. Е, ці 300 доларів, які я сплатив до каси готелю, це все, що я маю. Чи можу я отримати хоч щось назад? Ми порядні люди, місьємонь є. Чесно виконуємо свої зобов'язання. І ніколи не отримуємо з наших клієнтів гроші за ті послуги, які їм не надали. З вас вирахують по 20 доларів за кожен день проживання. А решту грошей касир віддасть вам завтра вранці. Ви дуже люб'язні, Гер Боестер. Я дуже вам вдячний. Адже я знайшов нове щастя, нове життя. Завжди до ваших послуг, місьє Монє. Гер Боестер уважним поглядом провів Жака Мон'є і натиснув кнопку дзвінка. Прийшліть до мене, Сарконі. За кілька хвилин у кабінеті з'явився італієць. Ви мене звали, сер? Запитав він Чемно. Так, Сарконі, сьогодні, о другій годині ночі, пустиш газ у кімнату 113. Спочатку снодійний, а потім... Думаю, що снодійний буде не потрібен. Моньє міцно засне. Пустиш одразу смертельний. На сьогодні все. А завтра, як вже говорили, пустиш газ у кімнату 17. Цим двом близнючкам. Щойно Сарконі вийшов. До кабінету постукала Клара. Увійдіть. А, це ти. «Чудово! Я саме хотів тебе викликати! Сподіваюся, я заслуговую на похвалу! Роботу зроблено швидко?» «Дуже швидко! Я врахую це!» «Значить, сьогодні вночі?» «Бідолашний хлопчина!» Сказала вона «Він дуже романтичний» «Усі вони романтичні» «Ти жорстокий» «Жорстокий? Саме в цьому я бачу гуманність» Генріх Боестер заглянув у свою чорну книгу Завтра ти відпочиваєш, а післязавтра маєш нове завдання. Знову банкір, але цього разу швед і не такий молодий. А мені чимось сподобався цей француз, задумливо сказала Клара. Робота, є робота, суворо сказав директор. Тримай 10 доларів і 10 доларів преміальних. Дякую, сказала Клара і зітхнувши поклала гроші в сумочку.